Merklighetstroget, avsnitt 9, gottkomm 35. Du lyssnar på Merklighetstroget, en podcast om rollspel och rollspelande. Jag heter Tom Kerai och är er värd. Programmet. Hittar du lättast på www.merkelijkestroget.se. Men det visste du nog inte. Välkomna, välkomna, välkomna till märklighetsdroget. Idag finns det ingen tid för ett långt och fyndigt intro eftersom Gothcon, som alltså är dagens ämne, ligger så himla nära i tiden. Så jag ska bara säga två korta saker först. Ett, i förra avsnittet med Karl Bergström nämnde vi hans lista över fallgropar i rollspel och att vi skulle försöka leta fram den. Denna lista har nu hittats men inte överförts ifrån uppstolpat powerpoint-frommar från till läsbar svenska. Det kommer i alla fall när som helst. Två. Blekinge Spelfestival, det kommer att bli fett billigt att åka på BSF i år om du föranmäler det, Vilket egentligen bara innebär att du hoppar in och säger Hej, jag kommer till BSF så kostar det bara hundra spänn, hundra spänn för hela grejen. Om du dessutom bestämmer dig för att planera och arrangera någonting på festivalen så får du sedan pengarna tillbaka som tack. www.blekingespelfestival.se är det som gäller. Nu kommer samtalet med Alexander Hallberg från GothCon där vi pratar om GothCon och vad som kan tänkas hända på GothCon. Vi ses på GothCon. Välkommen till märklighetstroget, Alexander Halberg. Tack. Du är PR-ansvarig på Gothcon, bland annat. Bland ja. annat. Och det är lite i den egenskapen jag vill prata med dig, men vad hittar du på annars? Annars så kretsar mitt spel, eller mitt spel, mitt liv om spel i, i rätt så stor del. Både datorspel och brädspel och kortspel och, och figurspel nu på senaste... Utöver jobbet då, så att jag vill egentligen en, en rätt så typisk nörd, skulle jag vilja säga. Är det rätt så typiskt? Okay. Ja, jag skulle tro det. Men har du, har du hållit på med rollspel, någonting? Ja, absolut. Jag har spelat rollspel sedan sen högstadiet, skulle man kunna säga, tidigt högstadiet. Då började jag spela hemmagjorda rollspel, framförallt. Men din uppgift på Gothcon, vad består den i förutom att prata med folk som mig? Jag har egentligen tre officiella titlar och det är då att jag är sekreterare i föreningen Gothcon och jag är då chef för PR och chef för gäster på grund av att de två sammanfaller oftast så bra är med varandra. Utöver det så, så handlar det mest om att Hjälpa ordföranden då med eventuella saker också. Och som sagt att svara på brev och sånt som kommer in till vår mail Är det mycket jobb? Ja, det blir ju förhållandevis mycket jobb ju närmare Goffcom vi kommer då. Men PR-delen är ju, skulle man kunna säga tyvärr att det blir så mycket jobb som man vill. Alltså att om man inte lobbar tillräckligt bra för att marknadsföra sig, då blir det inte så mycket jobb gjort varför ska folk åka på Gothcon i år? Folk ska åka till Gothcon i år för att det är det största och det fläckaste kommentet i Sverige. Det finns inget ställe där man kan hitta fler personer av olika typer och det är störst chans att man får nya vänner. Jag skulle vilja säga också att Gothcon är ett, ett hyfsat användarvänligt komment. Det finns rätt så gott om nybörjarspel och, och plats för att utvecklas så att säga. Och med tanke på våran, att de som först var besökare fortfarande kommer och nu har med sina barn. Så har vi en väldigt bred målgrupp i form av ålder. Även om medelåldern är runt 22 Rollspelen då? Hur ser det ut med dem i år? I år, precis som, som tidigare år, så har vi ett väldigt stort antal rollspel. Det senaste jag vet så är väl vi fortfarande det kommenter som har mest organiserade rollspelsarrangemang Och en av fördelarna som, som vi har fått, och tack vare att vi är så pass stora, är ju att många av de traditionella rollspelsföretagen i Sverige väljer GovCon som är självklart del i marknadsföring och skriver specialscenarium till just Gofcom. Så man kan liksom få prova på då... Till exempel som Neotec 2 släpptes så skrev de ett special scenario. Vi har haft en lång tradition att vara en mutant en sån här upptagare. Som nu går i graven, det är ju väldigt synd. Men, och västen då är ju också en, en solklar plats som, som alltid kommer tillbaka än så länge. Det är ju en, en väldigt eh, stor fördel för oftast, det blir ju inte högre kvalitet än så, så att säga. Jag tänkte lite på den här... Debatten som var om rollspelsdöden För ett tag sedan Den startade väl i, i signaler Från Sverrock jag, jag har ingen lust att gå in i själva debatten Men då hörde i alla fall Jag tror det var Phoenix av sig till Olika, jag kanske blandar ihop det här nu Men mm. då hörde Phoenix av sig till så här, Olika konvent Olika speltillverkare och så vidare För att höra liksom, vad de gör för att satsa Särskilt på rollspelen Så jag undrar om ni Hur jobbar ni för att få in de här Rollspelen på kommentet. Vi jobbar inte aktivt för att få in rollspel på vårt komment, Utan vi har ju Förmånen att välja bort rollspel Vi har en rollspelsgrupp som, som sitter och granskar alla bidrag som kommer in Och vi väljer ut de som är de mest kvalitativa Men i så har vi inte haft någon Diskussion med Phoenix på det sättet Vi har inte haft det problemet Att vi skulle ha lite rollspel jag har faktiskt inte gjort något särskilt för att, för att främja rollspelet. Annat än att faktiskt arrangera Gothcom då i år igen. Ja, jag ska bara lägga till där då att jag kan helt ha fuckat upp hela den där grejen. Det kanske inte alls var Fenix som mm. gjorde den här rundringen sen. Det kan ha varit signaler sen. Yeah. Men jag vet att det var lite fram och tillbaka där. Yeah. Vad finns det för schyssta rollspel i år då? Har någon koll på vad det finns för allra eller något du har kollat in särskilt? Ja, alltså framförallt så vill jag ju, självklart är ju egenskap som gästchef då, vill jag ju lobba för att vi kommer att aktionera ut ett särskilt arrangemang som vår HBCS Kenneth Fyfe då specialskriver för sitt rollspel Trails of Cthulhu för att spela på Goffcon som kommer att heta The Guffenberg Horror. Mer än så vet jag inte just nu och det kommer att aktioneras ut på aktionen och då kommer man att kunna få Kenneth själv då som spelledare. Okej, okay, så det säljs till högstbjudande eller? Det kommer säljas till högstbjudande. Oh, att ja. få honom som spelare. Senast kommer arrangemanget i sig då att gå beroende på hur många spelledare vi har. Så det skulle jag givetvis vilja, det tror jag kommer bli nog rätt så Alla pengar som går på aktionen går till barncancerfonden. Okej, okay, det hade jag helt missat. Ja, det är inget som vi... Vi pratar om så mycket, men annars alltså, är det ingen som frågar heller. <laughs> uh, Okej, okay, men nu är det ute i alla fall. Ja, exakt. <laughs> och sedan, ut, utöver att, att nämna specifika rollspelstillverkare så har vi ju... Uh, nya Operation Fallen Reich har ju ett uh, ytterligare scenario Och de är alltid väldigt högkvalitativa uh, rollspel. Jag skulle också rekommendera anachronismer av, eh, som är från bortom lugna slöja. Eh, Just det, är Robert Jonsson som är... Exakt. Det. Eh, det är rätt så fräckt om man sitter uppe på fjärde våningen i Vittfälska eh, med de uppstoppade fåglarna i glasrönster och spelar Ja, eh, ah, Jag vet precis var, <laughs> var någonstans vi körde ett mutantscenario där förra året. Fågelrummet är rätt uppskattat eller nästan lite för uppskattat. Man får ju att bort folk ibland. Men eh, har man tur att få... Eh, Just eftersom byggnaden är som den är så lämpar sig risker väldigt bra, tycker jag. Pengarna från aktionen och så, det går som sagt till mål. ändamål. Yeah. Jag har funderat lite på de här pengarna som man då betalar för arrangemangen. Mm. Var går de någonstans och varför är de så höga om jag får vara... Så provocerande att kalla de höga. Absolut, det är inte provocerande alls. utan Det är ju så att vi betalar, vi hyr ju, nu ska vi se hur många blir, en, två, tre, fyra, fem skolor i princip. då. Nu har vi utvidgat i igen då med, med kårhuset detta året. Så den stora delen det går ju för att, att faktiskt har lokaler. Vi hyr ett kök, vi hyr en k-märkt byggnad. Vi hyr kårhuset från Göteborgs universitet. Och det är där de största delen av pengarna går. Sedan så är det en hel del andra saker som, som flög väl. Att man hyr kylar, hyr bilar så att vi ska kunna frakta i sakerna tillbaka. Vi trycker upp t shirts man kan väl säga att, att kostnaderna går från bland olika saker då. T-shirterna brukar ju betala sig själva. Men eftersom vi inte är en, en organisation som får gå med vinst så går alla pengarna... Och korta tillbaka in i föreningen för att försöka att förbättra kommentet. Och det är ju våran mening att försöka att hålla så låga priser som möjligt utan att ta tumma på kvaliteten, såklart. Men det är alltså inte så att det sitter några arrangörer och roffar åt sig de där? Alltså jag menar för de enskilda scenarierna eller så? Nej, så är det ju verkligen inte utan... De pengarna som, som arrangörerna går in, det går ju rakt till kopieringskostnader och kostnader för bläck och hyra ut och skrivare Och i vissa fall då till att hyra bil. För ska man vara riktigt krasst och utan våra arrangörer så blir det inget kommenter överhuvudtaget. Utan de, de lägger ner sin tid och det enda de får är tack. Och en möjlighet att öka plus minus noll så att de ska slippa lägga ut pengar själva. Den här avgiften kan jag nämna också, det är ju den föranmälningsavgiften som jag snackar om. Ja. Om vi ska komma in på det här med föranmälan, den gick ju ut för ett tag sedan nu. Nu när vi pratar så är det ju två veckor kvar till Govcom, mer eller mindre. Ja. Och när avsnittet kommer ut kommer det nog en vecka kvar. Ja. Vilket betyder att föranmälan kommer att ha stängt. Ja, det är riktigt. Det är vår mening att försöka stänga den en vecka innan. Vi måste ju hinna få pengarna innan, innan kommande 20-ån för att man ska kunna räkna som anmäld. Och i och med att det är, när kommer, bankerna tar ibland upp till tre bankdagar, så kan det bli lite vanskligt. Så vårat mål är att försöka stänga den på söndagen innan kommentet. Men för de stackarna som sitter och lyssnar nu och tänker att varför ska jag inte åka på Gothcom? Det låter ju skitbra. Vad ska de göra? Det går ju givetvis alldeles utmärkt att betala i dörren när man kommer fram till kommentet. Och där tar vi ut en, en högre avgift och kostar det 350 kronor för alla tre dagarna och då får du fritt tillgång till, till allt som arrangeras på konventet. Nu är det ju så att de flesta sakerna har en arrangemangsavgift men att bara åka ut och betala inträdesavgiften ger dig möjlighet att handla i butikerna till konventspriser, delta i aktionen, låna spel från spelbaren besöka alla drop-in-arrangemang och bara om du givetvis får en så plats då Har ni något sånt här besökarpass också? Man är ju fritt att besöka gottcom helt kostnadsfritt såklart men om man vill spela någonting så får man betala mm, Jag vet själv, jag har några kompisar som bara är nyfikna på vad fan det är jag håller på med egentligen ja, absolut. som vill komma och kolla lite och, och det vi ju helt de är ju välkomna på alla sätt och hade vi haft enligt med lokaler så hade de fått sova här också. Men så är det ju att, så, så lägger man ju upp, om man upplåter en plats exempelvis åt en person som bara är nyfiken. Då är det någon som är betalande som, är som eh, går miste om en helt enkelt. Det är väl egentligen den största problematiken med vårt komment också. Och det kan jag ju säga som pr att man kanske inte tror att Gotcon är så... så alltså vi är rätt så dåliga på att gå ut med och med att... Lobba för PR om man jämför med exempelvis det nya komhetet Prolog. Som är helt fantastiska på att man kan för sig själva. Men å andra sidan så är vi snart fulla i antal deltagare. Då blir det en, en helt ny problematik som vi måste stå inför. Men så Jag kan absolut rekommendera att man undrar eller om man är intresserad av att, att börja spela och spela, Börja spela lite brädspel att man absolut ska åka till gott gång för. Det finns ju även möjlighet att bara köpa in några spars. Exempelvis. Bara vara där i en dag Eller bara titta runt om som sagt. Vi har ju mamma, må många oroliga mammor eh, Som kommer och undrar Vad det är egentligen som förs igår Och varför deras söner kommer hem mot ryggen och illaluktande Och stora, bultande, röda ögon Och säger att åh gud vad kul Nu bara bara 365 dagar kvar Tills nästa år Brukar de återvända hem Lugnade. Absolut, efter att de har pratat med mig i är Om man då kommer till konventet men kanske hoppar över de här schemalagda rollspelspassen så är det väl fritt fram att köra rollspel själv? Absolut. Finns det rum för sånt eller är det man tar det som finns eller hur fungerar det egentligen? Jag har aldrig riktigt förstått det. Nej, vi har inget. Vi använder ju alla lokaler- som vi har tillgång till på de olika skolorna då. Eh, vissa lokaler är stängda för oss för att det är dyrbar utrustning som, som skolan är för. Eh, andra används för, för redan arrangemang och de tredje är ju sovsalar då. Då vi har vissa sovsalar som är sovsalar dygnet runt då. Eh, då vissa av våra besökare tycker att den bästa tiden var baken är mellan klockan 1 och klockan åtta på morgonen. Då vill de sova mitt på dagen istället och då ska de givetvis få göra det. Eh, men det finns ingenting som vi hindrar från att... Eh, man ska eller, få spela rollspel i korridorerna absolut inte. Det enda är att på natten så har vi människor som går runt och, och, och chasar bort folk som sitter på olika ställen. För om det skulle hända en brand exempelvis så måste vi ha en koll på var människor är någonstans. Så det enklaste sättet är en sätt att antingen bara sätta sig ner någonstans eller att helt enkelt fråga någon av bitkortorna så kommer de kunna hjälpa till. Jag håller ju själv på att dra i ett, ett, ett lite mindre konvent, eller vi kallar det ju en spelfestival, men nere i Blekinge. Och Även bara på en sån liten skala så vet jag hur krångligt det kan vara med var folk får vara och när. Liksom. Absolut. Speciellt det, ur synpunkt Det räcker med att någon öppnar ett fönster och så går landrande och det vill man ju största möjliga mån undvika. Jag har ett ord som jag direkt kommer på när du pratar om öppnade fönster och brandlar med grejer, det är kalkon. Och ni som, ni som har varit där, ni vet vad jag menar. Jag, jag var faktiskt på kalkon för första gången i år och då drogs ett, ett fönster upp då, som sagt, och jag fick höra att det var någon slags tradition där nere. Och varje kommentar ju sina traditioner. Ja, ah, nu ska jag inte retas för mycket, jag vet att de, att de är jätteduktiga på att liksom eh, vad ska man säga motverka det Men på något jäkla vänster så lyckas det ändå hända liksom. Absolut, har man, har man så många deltagare som, som kommenten har nu så är det ju helt omöjligt att undvika sådana saker Speciellt om man arrangerar lite lösare saker så det är vårt tips till deltagarna. Gå inte att rycka en massa dörrar, bara så där lite okynnes liksom. Nej, för helskar man inte uppta där någonting alltså, som man har ett på sig. Uh, Fråga i så fall. Jag skulle vilja veta lite mer om hedersgästen. I år är det ju Kenneth Height, ja. författare av en del gurpsböcker och Trail of Cthulhu och lite annat sånt där som kommer. Vad är det han kommer göra förutom att spela det här Gothenburg-horror-scenariet? Ja, förutom det så kommer han främst att uh, ha, en så länge har vi planerat, två framträdanden. Där det ena kommer att vara där han kommer att prata om, om sig själv och sitt uh, författarskap. Och, uh, och framförallt om uh, Trails of Cthulhu. Och, och det andra kommer att vara en, mer om en paneldebatt där han kommer att bli uh, intervjuad av en moderator. Uh, och vi kommer att gå vara i Lingsalen som ligger i korhuset och i en ä, lite mer lämpad föreläsningssal. Så att det kommer ju finnas ä, gott om ä, goda möjligheter att ställa frågor och så vidare och Utöver det så kommer jag få vara med och ä, uppleva kommentet ä, och prata med deltagare och spela spel helt enkelt. Ä, och det är ju en del av hedersgästerna, är ju en del av gott konservarbeten, inte bara för att vi tycker det är... Fräckt att ta hit liksom, riktiga rollspelsprofiler som, som har livnärt sig länge på, på rollspel. Och som dessutom är känd, någorlunda kända i Sverige, Utan även för att sätta Sverige på karta. på så sätt så, så visar vi för för även den amerikanska marknaden att, att det finns en marknad i resten av världen också. Då, såklart. Och det, man ska verkligen säga att bara för i år är det ju Kenneth och det är våra meningar att försöka att varma att varandra år ha en från utlandet och en från Sverige. För vi har en hel del riktigt, riktigt bra rådspelskonstruktioner i Sverige också. Som jag eh, personligen tycker att vi kanske är lite bortskämda med. Men de här föredragen och diskussionerna, är de schemalagda nu? De kommer komma ut eh, i ett senare tillfälle. Jag tror att vi har planerat att skicka ut ett andra skick. Eh, Ja, det kommer vara ute när det här avsnittet sänds i alla fall. Där den viktigaste informationen kommer att stå. Och det är ju gottcon.se som gäller? Ja, vi kommer skicka ut det via mail till alla som står med i vår anmälningsdatabas och det kommer ligga på gottcon.se. Absolut. Ibland händer ju saker som, tror jag eller ej, men skolan förändras ju faktiskt ibland. Och då är det saker som, som förändras från år till år som vi behöver gå ut med. Ibland i skolan är kanske inte så bra på att informera oss om det. Och vi får reda på det i sista sekund. Och då är det viktigt att vi kan komma ut och informera våra deltagare om det också. Ja, det var lite som förra året där med där flyttade kaféet. Och... Absolut. Tyckte du det, det funkade rätt bra. Det var väl några som gnällde på att man behöver gå upp och ner. Men... Ja, alltså det var ju inte så jättelämpligt för... För figurspelarna som, som satt längst bort ifrån, från allting då. Det var inte så jättekul och det märkte vi ju. om när det helt plötsligt liksom försäljningen ut och läsk gick ner väldigt mycket då i jämförelse. Eftersom de gick någon annanstans. Men vi har ordnat upp det och låter figurspelarna vara i kårhuset den här gången istället. Och helt plötsligt så får de fyradubbelt så högt tak och förhoppningsvis mycket mer luft att andas. Det låter bra, ne? Ja, alltså det, det är en klassisk, en typisk kostnad då för... Förra året så tog vi kårhuset för att vi var tvungna. I år hade vi inte behövt ta det. Men då valde vi att, då kunde vi fråga oss själva, antingen kan vi sänka våran anmängdsavgift. Kanske med 50 kronor så att alla kommer in 50 kronor billigare. Eller så kan vi hyra kårhuset Och därmed ge 40k-turneringen framförallt då. En mycket mer behaglare miljö att vara i. Och då tyckte vi som alltså 40K-turneringen i de största i Sverige. Och en av de mest trungna på Gotcon. Så kände det, det sig absolut bäst att försöka förbättra de förhållandena. Både för våra spelare och för våra arrangörer. Utöver rollspel och hedersgäst och sånt där. Har du något annat som man inte får missa på Gotcon i år? Ja, aktionen är ju, är ju min personliga favorit. Uh, och och jag, är ju där, uh, jag sitter ju där från öppning till stängning så att säga. Uh, och är väl tyvärr väldigt dålig på den. Förra året så köpte jag en AccessMars Pacific vakten skadad utan spelplan och regler. Uh, så det var egentligen bara tärningar och gubbar. Uh, får jag veta hur mycket det var? Ja, <laughs> ja det var visserligen bara 20 kronor men okay. uh, det kändes ändå inte riktigt som att det var värt det. Jag undrar vad falla alla skrattar när jag la budet. Men så går det när man försöker smsa och buda samtidigt. Utöver det så, så kan jag absolut rekommendera Wings of War som, som en helt fantastisk spel. Och absolut ska man gå dit och, och kolla läget och se om det är någonting för en. Och givetvis då kolla in Warhammer-turneringar. Jag är personligen väldigt imponerad av att se det arbetet som har lagts ner i att bygga de här. Och, Måla de här fantastiska små figurerna Är Wings of War det här Det känns nästan fel att kalla det Figurspel men Där man styr plan ifrån är det första eller andra världskriget Eller är det någonstans det brukar, vara, det brukar vara första världskriget Aha. Sen finns det, eftersom det är ett spel så finns ju givetvis expansioner till det Men det är ett, ett, ett Figurspel som, som drivs Av kort Som är väldigt enkelt att lära sig Men svårt att mästra som att säga jag såg en, en åttaåring som kvalificerade sig till finalen på Kalkon. tror han var åttaåring. Möjligt att han var ännu yngre. Och de hade alla väldigt roligt. Och det är, jag tror att det är en sak som, som visar hur, hur fräckt det spelar Ja, Jag ska nog försöka kolla in det. Jag gjorde aldrig det på Kalkon av någon anledning. Jag var där och jag snackade med folk som höll i det. Men jag fick aldrig tummen ur. Nej, nej men det är ju rätt så fräkt. Och sen är det ju givetvis att jag har ju guld och bli det är också figurspel som, som kommer tillbaka då i år igen och med diorama. Jag är ju rätt så svag för det där visuella. ja, det finns en hel del olika saker man inte får missa. Spelbarn. Bara hänga i kaféen och träffa folk. Vad kommer du själv ha tid med egentligen när du är arrangör och så? Har du tid att gå omkring och spela eller är det för mycket att styra upp? Uh, vi... Vi brukar skämta om det i, i, när, när vi tar in nya personer i styr, eller i staben för golfcon, att de säger Ja, men det hade varit roligt att man kanske hade kunnat göra någonting så det är mycket jobb innan konventet så att man ändå kan få spela på konventet. Och då är alla tysta och, och tittar för att spela på Goffkon. Nu galen. Det är, nej, det, är, så det, det brukar inte bli så mycket spel. Man kanske hinner något parti. Ticket to Ride eller något Settlersparti eller något hyfsat Man kan ju givetvis då köra hardcore och spela på natten och GothCon arrangera på dagen. Men jag personligen tycker det är minst lika roligt att bara gå omkring och, och, och titta och vara beredd på om någonting händer som att spela. Jag kan tänka mig också som PR-ansvarig om man jobbar på dagen och är uppe på natten är man säkert en väldigt trevlig PR-person. Ja, det är... <laughs> som... Ja, jag vet inte. Kan vara, kan vara vanskligt, menar ja. du? <laughs> Lite så. Ja, men det handlar ju mycket om att vi vill ju gå runt. och Bara genom att det som vitkort och går omkring på konventet så blir vi helt plötsligt tillgängliga för besökarna. Och det är ju viktigt att, för oss att kunna ta in frågor och ta in feedback från våra deltagare. Något som vi har varit fan dåliga på. Att, att fråga oss vad, vad deltagarna faktiskt vill. Ja, och det är något som vi försöker förbättra i och med vår, vår nu när vi är närvaro på Facebook exempelvis då, och Vi försöker, om vi har en tråd på Rollspel.nu och vi har en tråd på Sverock och, även om det inte är en Sverock absolut en komment. Finns det någon säker anledning till det? Inte vad jag vet än så länge. Vi har ju en, en stödförening då som är eh, goffkons så att säga. Eh, men det skulle vara då att de de fasta medlemmar i Föreningen Gotthgård inte är, är så många. Men vänta, när man åker på konventet, då blir man ju medlem i... Man kan få i... välja om man vill bli medlem i Gotthgårdsvennare eller inte. Ja, precis. Eh, och det är väl egentligen inte drammare som, som Föreningen Gotthgård inte är i Sverigekonslut. Vi vill ju inte tvinga in eh, människor i ett, ett sver och medlemskap om de inte absolut vill. Utan det måste ju vara frivilligt. Precis. När jag säger att man blir medlem så är det bara att... Det är väl lite så här, by default så är det inbakat liksom i deltagare avgifter. Ja, så alltså, ja, alltså går man på Gotcon eh, som vanlig besökare så kommer man få ett val. Vill gå med Gotcons eller inte? Gör du det så... Eh, går du med Gotcons vänner så, så gör du det och då får vi lite pengar för dem under 25. Eh, gör du inte det så får du fortfarande gå på Så det är ju helt valet. Och jag vet att vissa komment förut i alla fall, eh, hade då. Hade man ju bara det som alternativ. I och med att du går på det här kommentet så... Så blir du medlem i vår förening. Och det är ju inte alla som, som vill det. Som en avslutning då. Har du några tips eller uppmaningar till de som tänker komma och besöka Gothcom? Ja. Man kan egentligen inte vara för förberedd. Det är inte så jäkla dumt att de med en kudde exempelvis. Mitt första Gothcom såg jag på ett underlag med min jacka som täcker om mina jeans som kudde. Det var ju ett rätt som mirakel att jag kom tillbaka året efter det med tanke på hur ont jag hade i kroppen efter det. Så det tänk ta hand om mer Drick mycket vatten. Och det andra är givetvis att om ni är intresserade eller inte så tar jag en chansen att hjälpa till att antingen spelleda eller städa eller anmäla ett, anmäla ett intresse av att vara med och arrangera godkorn i framtiden. Det finns perks Ja. Absolut, framförallt så är det ju, får man ju umgås med mig Och det är ju väldigt, väldigt rubbligt att vara med och arrangera Gotcon Och se hur det fungerar bakom kulisserna Så det kan jag verkligen rekommendera Och det är, man får ju vara med och bestämma hur framtidens kommun ska se ut Och det är ju som sagt då det största och äldsta i Sverige Fortfarande Men då ses vi där om en vecka nu då Får det ju bli... Absolut, den 22-24. <skratt> Exakt. Så det är en härlig påsktradition som vi har i Göteborg. Jag hoppas att den sprider sig. Och att fler människor kommer att fira påsk med oss på gottkorn Tack för att du var med i Märklighetstroget. Tack! Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopyleftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Sharealike 3.0 License.